Endaian, azken amabost urteetan amairu mila laureun elbarri edo handikapatuk baliatu bituzte zerbitzu hauek eta ondarribiko ondartza, zarautzekin batera, elbarrien zerbitzuetan gipuzkoan aintzindari milan lagunetik gora, biltzen bitu urtero. Gipuzkoa osotik eta nafarroatik ere etorriak lagunduta bainu baten hartzera. Endaiaridago dagokionez herriak baditu elbarri diren pertsonen osasun zentro berezituak, magen ospitalea esaterako, frantxese estadu mailan e referentzia undiko gunea baita hortaz duela urte du elbarritituendaako hondartza jarduera zerbitzu bereziak antolatzen hasi ziren eta ururtez urte zurte zerbitzu hori indartzen joan da. Hala, Herrriko etxeak sasoiko lau laguntzaile kontratatzen bitu uztail eta gorrian Handylash zerbitzuan lan egiteko. Hendaia Euskalko ostaldeko lehen herria izan da, zerbitzu hori eskaintzen, eta gaur egun Euskal Herri osotik etorritako pertsonaak baliatzen bute, Ramon duen Ramonpi Handylash elkarteko lehendakaria entretan doa, afer de transfer, funtzion du handikapia de personen ki on besoin dut, on peut pas arriver tout seul a lo, donc on a, a, a imaginer de person, enfin, une formación pour former ces, ces, ces jeunes. Molde berean, ondarribiko ondartzaren albo batean behar bezalako sarbidea bituzten aldagelak eta elbarri gunea egokito gutea urtengoan ere. Hama laugarren urtea da, Kutsa Sozial Fundazioak diruztatu oztopori gabeko bainoa izeneko ekimena eskintzen dutela bertan, egunero goizeko amaiketarik atxaldeko zeietara. Adimen horritasuna duten aspaze eta atzegi erakundeko erabiltzailek, zein elbarri eta itxuen 11 erakundeko kideen bisita Antolatuak jasoi dituzte bertan, baina nornaik baliatu bezake? Itxia lurgarte bertako begiralea da. Bai, geienak eh beraien zentruko monitoriak dira, baina bai, familiarekin ere etori daitezke. Bere berain kontutik eta gurekin bainatzeko. Bueno, ba gu jendea bainatu egiten dugu, ondo pasatzea da gure helburua, eh gabe, e, izenak esaten du bezala, eta beraiek bainatzea ere alizatea, ez? Azkenean da elburua. Bueno, gu azkenean baliabieda jartzen itugu, baina gero ere bai gure gogoak eta beraiekin bainatzeko pues, gogoiek ere jartzen itugu, ez? Eta azkenean beraie bezala gu ere ondo pasatzen dugu beraiekin, beti implikatzen gera, ez? Beraiekin. Urtero mila lagun inguruk erabiltzen dute zerbitzua ondarribian eta aipabutako zentroetatik ez ezik partikularrak ere badira. Gehien bat, Gipuzoako Donostia oarso bidaso aldetik eta Nafarroako baztan malerreka eta bortzireta Eto Riak.